Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi Azi lui Bill Gates William Henry Gates, al treilea, cunoscut mai ales ca Bill Gates, împlinește azi 64 de ani el este cofondatorul Microsoft Corporation, compania care a început să producă în 1980 la cererea IBM un sistem de operare pentru calculatoarele personale pe care le producea aceasta. Faimosul sistem MS-DOS, adică Microsoft Disk Operating System, a început să fie inclus pe toate computerele personale produse de IBM, iar asta i-a adus venituri uriașe lui Bill Gates. Ulterior, Gates a construit sistemul Windows, care făcea computerele personale cu adevărat simplu de Folosit de către aproape oricine. În anii 90 și 2000, profiturile Microsoft erau pur și simplu gigantice, de ordinul a miliarde de dolari anual. Iar Bill Gates a devenit cel mai bogat om din lume, cu avere estimată la peste 80 de miliarde de dolari la vreme respectivă. În 2000, Bill Gates s-a retras din poziția de președinte al companiei sale pentru a se dedica mai mult proiectelor umanitare la care contribuie cu enormă generozitate. Până în 2007, de pildă, Bill Gates donase aproximativ 28 de miliarde de dolari pentru diverse cauze filantropice. Astăzi este ziua lui Joachim Phoenix, unul dintre cei mai talentați actori din actuala generație, împlinește 45 de ani și are o poveste foarte interesantă. S-a născut cu numele Batam, iar părinții lui au făcut parte dintr-o sectă religioasă, copiii lui Dumnezeu. Au trăit prin Venezuela ca misionari până când Joachim avea 4 ani, în 1978, când au decis să renunțe la cultul respectiv și să revină în Statele Unite, unde și-au schimbat numele după cel al păsării Phoenix, marcând un nou început în viața lor. Erau însă foarte săraci și au trăit o perioadă într-o parcare, iar Joachim și doi dintre cei patru frații ai lui, River și Summer, câștigau bani din reprezentații stradale. Ei au fost remarcați de un agent și la 8 ani Joachim și River, care era cu patru ani mai mare, au debutat într-un serial de televiziune. Primul film a venit la 12 ani, Space Camp. Nu a avut succesul lui Macaulay Culkin în copilărie, dar a început să fie apreciat mai mult în adolescență. Însă în 1993, când avea 19 ani, fratele său River moare după o supradoză de droguri într-un club din Hollywood, iar Joaquin Phoenix este puternic marcat și renunță la actorie. Revine în 1995, iar în 2000 primește prima nominalizare la Oscar pentru cel mai bun rol secund, Împăratul Commodus din Gladiatorul. The He a slave. În 2006 a intrat atât de bine în pielea lui Johnny Cash în drama biografică Walk the Line, încât a ajuns apoi la dezalcoolizare, dar a fost nominalizat pentru prima oară la Oscarul pentru rol principal. În 2013 a ratat din nou trofeul cu prestația din The Master, dar are mari șanse anul acesta cu rolul excepțional din Joker. Da, Joachim Phoenix a povestit că a exersat foarte mult acest râs, râsul lui Joker și că l-a obținut greu după ce a citit care sunt efectele secundare ale mai multor medicamente. Vă mai spun doar că pentru rolul ce ar putea aduce, în sfârșit Oscarul a slăbit 23 de kilograme, trănindu-se doar cu 500 de calorii pe zi. Vlad, mănâncă acum câte 1500. George, și-ai văzut că de rezultate? Am văzut, am văzut. Dintre noi merge cel mai bine. Dar atenție, Joachim Phoenix e vegan Ii vine mai ușor să țină un regim din ăsta Oricum mă bate gândul să mă apuc și eu Că metoda pe care o folosesc până în prezent. Băi, 500 de calorii ajut. pe zi S-ar putea, putea să vorbește și un moment dat, că nu o să mai energie. Sau chiar să mă pierdeți. <laughs> nu, nu vrem să te pierdem, așa că mai bine rămâi așa și pierzi la modul că rămân la pat. Am înțeles. Sper să nu se întâmple asta. 9 și 49, 28 octombrie 1963 s-a născut la Roma Eros Luciano Walter Ramazzotti. Ai auzit Andreesca? Idul Tânărul Eros a cântat de mic la pian și la chitară, dar după terminarea liceului de examen la conservator și este respins. Se apucă însă de cursuri de... Noi, <gălării> contabilitate. Da. mi-noi da. place și renunță, evident. De atunci și până astăzi a avut timp să cânte alături de nume precum Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Cher, Andrea Boceli, Anastasia, Joe Cocker, Ricky Martin sau chiar Tina Turner. Just human feeling happy, feeling sad. Varianta Fără tine, Turner, este una din, unul din primele succese ale lui Eros Ramazotti, alături de Sebastase una canzone Cu Sher a piuchepoi. 1984 și până azi a scos 11 albume de studio, a lansat 37 de single și a vândut peste 60 de milioane de discuri. Eros Ramazzotti este al do la al doilea maria, și are două fete și un băiat deci e cumva împlinit aș putea spune eu. Și noi suntem împliniți pentru emisiunea de astăzi și vă dăm întâlnire după Eros Ramazzotti și încă vreo 23 de ore, mâine dimineața la 7. Numai bine! Pa, pa!